Bai, agian horrela bai, beha, bon, e, aipatu berda ere, badauka horrekari bat. E... Naitran, ze eta zuneekin, e, eta eta gertu dira? Bai, bai, eta hori da, ziren, eztabaida abenduan hasi zenean, eta kolektiboak plazaratu zunean, hori, nola abiatzen zuen ez da bai da. Apatzen zun berehelburuetariko bat ere eta era, era gardentasunean egitea eta euskal gizartearizen zuzentzea. Beraz orainoan ere horratik kolektiboak ateratzea, hain e, argiki eta zen bere funtzioa ere eta bere helburua da ere datozen eman, eman berduen datozen pau pausuak euskal gizarterekin batera egitea. Horre estrategia aldaketa txiki bat edo? Baina berkokatzen da, pixka bat, eh, azken urtetan, ezkera bertzalean baitan, egunden eh, eh, estrategia aldaketan, eta gero agian aukiko gaukera hori sakontzeko, beha, bon, ba, bada ere, datozen eh, urtetako, urtetan ere, horlako lako bat emango eman da. Zer da estabaidatu dena funtsian, zer gai estabaidatu da? Bon, baleleengo, aipatu behar da, bigai nagusi estabaidatu dela, baina helburu nagusia zen, eh, E, euskal preso politiun kolektiboaren beraren e, e, hildoa, dinamika eta antolakuntzea berritzea. Bon, Aurrekari da, 2008ko abenduan ia da eraman zen ez da baidabat, eta zen kokatua e, zutik euskal harria bere garaian eta haieteko konferentzia, eta etak berak e, e, e, hartutako erabakiarekin, hau da horrek armatua bertan... E, bera ustea, bora ba panamora politiko ustea aldatzen da, estrategia politiko ezkerabertzaren baitan estrategia politiko baten aldaketa dator, eta kolektiboa partaide gisa ere ba, bere garean berkokatzen da. 20. mairuko abenduan egiten duena da e, Prezeski Foro Sozialean e, antolatzen denean, eta bat konbendioak plazaratzen dira, eta eskatzen zaio kolektiboari bere karpenak egiteko, eta bere garean, Bere karpenak beraz publikoki eta e, eta zuzenak egiten ditu. Eta orain, ba, azk, azk, da pixka bat, e, berreko bat azken urtetan e, egon den e, aldaketetan eta gaurko testu inguruan. Aipatzen dena, e, komunikabideetan asko ikusi da, da parte hartzea, parte hartzea undia izan dela. Zer nahi du horrek, e, no, nola pasatzen da teknikoki, e, hainbat dena abanatuak direlarik, nola pasatzen da? Bai. Bueno bai, muski azpimarratzekoa da parte hartzea, senta bon, e, Jakin berda, eh etak bere arabaki hartu zuenetik pentsatzen zen aldaketa batzuk egongo zen e, kartzela kartzeletan eta alderaz izan da, mm, dispersioa segitu du, mm, kartzela bakoitzean ere epresuak sakabanatuak daude. Eta beraz, holako estabe da tantolatzea, eh, oso sailada, torgatik gain luzea da. Nahi zuzen ere seilabeteko estabeidaz eh, ari gara. Eta beraz, eh, jakin berdagon ba gaina preso presuek eh ir algum eh, kolektiboan datos, biak dute eta badute beroien ardurak eta eta asembladak kartzela bakoitzan. Beraz, Antolatu behar da, noski kartzelabako itzan, nolako ezta bai bat, eta arduradunen bitartez batzarrak egiten dira. Horregatik parte hartzea besain garrintzutua izan dira diren ekarpenak, hau da, laro eta maika ekarpen egondira e, aurkestutako txostenari, batzuk pertsonalak eta beste batzuk kolektiboak, hau da, kartzelatoko e, e, batzarretakoak. Eta beraz horregatik ba, eh, hain, hain zaila da. esan bueno, behar da aurreko ezabaidetan ere e, kolektiboa iritsi zen presuetara orain erdian dago, baina la ere kartzela kopurua antzekoa da orain dela hamar urte bezala. Baina aipatzen da parte hartza handia, zer da orengoan handiago izan da lehen gutxeko bazen, no nola zenko da hori. Bai, hau da, bon, esperintziagatik, eh, kolektiboak ukandun eh, partartze eh, haundien etariko bat. No, jakin berda ere, askenen goia betetan, eh, kristen esfortzua egonda, ba, kanpotik eta estruktuizoretik, eta goratzen dut kalera ekimenaren funtzioetariko bat zela ere laguntzea eta ba bestea eh, barruan dauden eh, kideak, kalera-kalera eh, osatu asegoen presoien eh, kidez, eta haiek ere hartu zuten beregain, ba, pizka bat, e, barruan zeuden kidekin, harreman e, eta jartzea, ta, bon, eta, eta, eta zuzenean ezaututa ba, bakoitzaren errealitatea, e, eta gero ba, bizitza gordinada dagoenan barruan, hor pues, kistonez fortzua egin da. Eta ia da, partartzea, biziki garrantzitzua izan da, bat batez ere, hor lako ez tabai da, zangorunen, e, potentearekin, hau da sakona gari batean basienez ba, daue bai da gradoen inguruan behar orain bon, bada, berko kapen bat. Bon, bime amairuan jada eman zen behar beste baldintzetan segoratu ber da bi amairuan kolektiboak ematen duna. Eta bai da, berelburua da gero Euskal Gizartearekin ere armatea eta sozializatzea eta bar. Eta horrek, Estatuek estatueko zondulertu zuten eta aien erantzuna izan, da, izan zen e, prezeski hori oztopatzea eta horregatik egon zen inoiz egonden eraso ondiena presunaldeko e, taldei, nun hori e, abokatuen e, a, kontra, hori atxiloketak egonsien, e, e, gaizoen e, jarripe naizten e, jalki aginen e, elkarteari etxerat eta bar. Eta gara hartan kristuen baldintza txarretan, eman zen ez da bai da, eta bueno, ba, zailtasuna handiak. Egun eia esan, ba, lehena ipatuan e, arrazoien gatik, ba lortu da e, lortu da aur, e, kar, bakoitzetara ailegatzea eta hortaz e, bonparte hartzea bikaina izan da. sartzeko ja, bizkaba estrategian edo estrategia no, aldaketan no, oikerraiteko naidu orain hemendikoiti presuakoitzak erabak izanako du zenolako ibilbidea do segidaeman bere kondenari. Bai, bon el, el, el, el garrantzitsua da gaur egun bai politika mailan, sozial mailan, it, instituzuekin eta bide juridikoak jorratzea. Hau da, guikus, kolektiboak ikusten du badaudela gaur egun baldintzak elkarlanean ba, bide batzuk sakontzeko eta gainea, e, aztertuz badirela ere e, e, eredu juridiko desberdinak, estatu frantsesan, estatu espainolan, lehena aipatu ditugun beste, beste estatuetan, aurri ikustea, ba, gaur egun bide juridiko potentzialitate hori sakontzea, jaikin berda, gaur egun badagola eh badirela e, aukerak basien preso anitz kanpon egoteko Bain, baina bon bada, erabaki politiko bat ba, usteko baituak ekartzelan eta horrek erakusten du ibiez ba, bide hori ez da gaurkoa ibi e, hori jorratu da ibiez doctrina paroteekin hiri bizi zen e, europa mailan eta estatu espainola ba zuen neuki beste aukerarik hori e, e, onartzea baina lehen aipatuzun bezala gaur egun erabaki dena da kolektiboki bide hori zakontzea, baina deklinazioa personala izango da naidura nola zen lehen? zer, zer dit cerdi la diferentzia handiak. Sei diferentziazioen handiak bakarra hartan eh, bat es zeuden orrelako bide jurikoak beti jorratu dira. Hori beti aipatu berda, hori jorratu dira eh batez ere IBS erredentzioak bihatzeko eh, eh baldintzapeko askatasunak eh, lortzeko eta bar. Baina txiren onartzen Ez, ez denak. Ez, ez, ez. Gaur egun ere, apostu hori egitea, individualki e, bide jurikoa jorratzea, beti inoski bi marra horria ezpimarratzen dira direnak damuketak eta salaketa. Gaina bez direnak ere ez da aurrikusiak e, e, Espainia eta Frantzian legislazioan, Ze batzuk horla eskatuta, baina le, le, le, le, lege ez du horrelakorik eskatzen bai, reparazioa eta, eta gero ba, bon, ba, e, e, beste, beste kontu batzuk, bes, bi hoiek, gaur egun egia da, testu ingurua ere politikoa aldatu da. Hmm? Eta gaina, apililak sortzi gure ustez, e, biziki lagungarria izango da, zeia borrokarmeatuenen haitzakia desagertu da, e, armen e, haitzakiere desagertu da, eta gaur egun badago konsensu bat Euskal Gizartean, konsensu Nicol zabala eta Ipar Euskal Herrian eh, askoz be handiagoa posible iten dena gaur egun ba laguntza egitea eh, ez ba Zavala ba, bideak eh, jorratzeko Konkretuak, jendeak ulertzeko, konkretuak ezaiteko, Erdentzioak eh, onartuko dira eh, erresago, nahi dauran eh, remiz dupen eta olakoak, baita ere baldintzazko eh, ateratzeak eh, fiteago, ez dakit eh, lehen eh, zen hainbeste ikusten, ez eh, dira gaztole hori edo horiek eramaitea, orain bai? Bai, orain eh, erabakia da, mm, irizpide bada malgutasunez aritzea. Zergatik, zenta presoak gure helburua da preso bakoitzak gero aktore izatea e, gaur egungo eh egoera politikoan eta gaina gune ditugu presoak kalera lenbaiten beraiek ere inplikatzeko prozesu dharmagun prozesu eta pro, prozesu independentistan eta bera sortarako atera berritugu beste gosbadaia gaur beste galdera da ez dago presoen eskuetan hau haudaia orain onartuko saien ain errese du ez beagia da bon ba eh badira horrelako gaurrekari batzuk leen aipatu dotrin laparot azken finean onartu zen behar dute, baditugu beste lagun pia mm, nun esaile kontatzen Estatu frantsesan eginiko urteak eta gaur kalean egon bersiena. eta adibidez zoido Espainiar banmisttaritza atzo bertan esan zuen. E, ez, ez dutela aldatuko eta aplikatuko zaie beste presoei e, e, da, daukaten e, legedia, ba hori aplikatu soilik kolektibo erdia gaur egun kanponengo litzateke. Beraz, gaur egun legedia bera eh puskatuz gaur egun dauden e, legedi espezialak bai estatu frantsesan, bai, baita estatu espainolan gauzaniz konpondu e, genezake. Beste kontu bada, guk noski gure da preso guztiak Biarbertan kalean egotea. Estrategia aldaketa honekin aurre ikusten duzue laister e, preso kopuru interesgarri bat e, ateratzea? Hori da, naia. Hori da, naia. Jakin Jakinberda preso bakoitzak e, historikoki mm, e, iru ere metuan kaltetuak eta e, izan dira. Alde bat e, pertsona mailan, berain beraien, beraien duintasunan, kolektibo mailan ezailako genioi zutzi, kolektibo mailan herakiak eta holako estadoa da e, eramatea dispersoaren eraginata bar eta noski militante gisa Haien e, militantzea ba segitzeko ze militante hiek lehenengo militante politikoa dira Eta beraz e, espero dezagun bueno ba, gaur egun bezala kolektiboa jaitsi dela beste borroka batzuk eta juridikoak ere irbasiko asko dela len aipatu dut eta estatu frantsesan kondena bete duten hainbakideak estatu espainolatuak izan dina esaile kontatzen horko e, e, urteak, eta gaur egun ba, horiek e, normalean juridikoki bihar bertan kampoan egun Beraz, e, beste hori bada, e, ea bakoitzaren enola, nola horre ikusten ditun gauzak, baina e, bederen konsentsu zabal hori egotea euskal gizartean, bada gaino, bueno, bada guretzat itxarro, itxarro, itxarro penerako, Alde argia. Jokinutxe berria agiria hor da, horra tela dute hasten dutan, pentsatzikoa da, e, ara, horkezpen badela eta orain urratxak eman barko direla, berbara da, bai kanpoan eta bai bernean? Bai, horrein lehengo pausua noski izango da, e, orain e, ordezkari berriak e, izendatzea, horko mm? purua ba, sortzikoa izango da, lau estatu Frantsesan lau ordezkari estatu espainolan, eta hor e, izango da, bi makumea bi gizon, paritarioa, Eta gero, ba, jarraipena txusten horren e, jarraipen praktikoa esango da, ba, UDVtean hori e, ja, e, kolektiboak geipatzen du jakinaraztiko dula e, modu sehatzean e, nola aplikatu gildo berria eta bideo horri bat e, atxikituko daia ja, pertsonal mailan, bakoitzaren e, e, dosiar juridikoan eta hori ere, eukiko du, eta horrekin ere preso bakoitzak beraz lotura eukiberko du, bere, orain bezala, baina indartsuago berriko e, eragilekin eta bar, ba, hori ere laguntzeko, martxan jartzeko. Eta beraz hori da datozen e, pausuak eta baita ere eztabaidan agertu diren hainbat ekar penkezka eta hori inguruan baxarraituko da ere ba, ez tabaidatzen. Bukatzeko Jokin lehen ipatu duzu mobilizazioa izanen zela gakoetariko bat berez ere, pentsatzen dut zentzu hortan dela ere abendoren behatzean Parisen e, eginen dena? Baina oski eta hori e, kolektiboen agirian agertzen da. Hori, pizkigakoa da, lehen aipatu duzu ea Estatu Frantzenan mugimenduak egongo dira edo ez. Bon, hori, zeila da da hori ikustea, baina noski, e, fitxik ez badaiten, ba, ez da esan lortzen, eta hor, ba, piliak sortzen ondoren marraztutako bide horria ba, biziki garrantzitua preseski, ba, ba, Macron gobernu berri hori presioa sartzeko, Eta ikusita hemen, abolan adostasun zabal hori, ba, ikusikogu lorgar, lorgarria den. Baina, bederen, bederatziko eta hemendik eta ibiz gazteak e, laizteraziko guten bara holaldia biziki garrantzitzu horlako ekimenak, eta baita kalera-kalera mailan antolatzen diren ekimenak laizter e, e, uste hilako ogoitik, ogoitak saspira, ba, martxabat e, e, antolatzen da zarkatzen duna Euskal Harria, talako ekimenak ba bisiki garrantzitsuak eta gainau guk postasunez ikusten dugu eta kolektiboak orola aipatzen du ere ba askenngo jabetetan presio inguruan egon diren ekimen, ekimen desberdinak. eta hor ba gu bueno ikusten dugu ere gaur egun e, aukera hori bateratzea e, bai gizarte zibila e, baita hori mugimendu sozialak instituzioak kolektiboak bat egitea, bederen adozmena dagoen e, ere mutan. Eta hori, ba, klabe izango da, eta ozen estatu espainola eta estatu frantziarra muitzeko. Jokinen txerrea, eskermila eta beste bat arte. Baina, vale, emi esker zua